Euskal irratietan, euskal diasporaren mankizuna Ila betero, azken igardetan arraxeko sortietatik goitzi bederatziak eterdi arte Erepika estelenean arraxeko saspiontan Euskal irratietan, euskal irratietan Egun on, beh berriz hemen gira. 5 urte ondoren sortzi erialak susanenan Berriz Connecta euskal diasporarekin. Hemen lapurtitik, e, ustaritzen gira. E ba gurak deneri, uh, hello to everybody, buenas dias a todos, uh, bonjour tout le monde. Eta gurekin ba aurten ez naiz bakarrik izanenen, baizik eta baditu bi kolaboratzaile eta ze kolaboratzaile Badut nirekin Adelaide Agazpe, gunon Adelaide. Egunon, ahatxaldeon. Ahatxaldeon, ahaitu nalduik guzu, bi hitz ez, norziren? Baina oski, beraz uh, Adelaide Agazpe daitzen naiz, zugunaga naiz, eta kebekeko Euskaldunen lehendakaria naiz. Uh, Bertan egin genitoni ikerketa initz hain uh, uh, janari oiturerei buruz eta pizka bat oitura guzieri buruz eta bisiki naiz semen kisun hortan parte hartza suekin. Mineskear eta zure aintzinean orduan uh, uh, nere lagun handia, hein, uh, berarekin frantsesez mintzatuko du zenta ez daik euskara bena itsuli itsulpenak egin nahi ditugu ere ingelesez. Da Robert gashihi to gara et bonjour Robert comment vas Très bien Benoît. Ça va? Impeccable. Pas trop stressé? Un peu. Un peu Bon, t'inquiète pas, ça va aller mieux après. Dis-moi, est-ce que tu peux nous dire en deux mots euh, d'où tu nous viens là Parce que j'ai bien dit que je parlais avec toi en français et que, que tu vas te traduire en anglais après. Euh, je suis né à San Francisco et j'ai participé euh, beaucoup euh, à l'escole à, à San Francisco et pour euh, le club basque là-bas, en euh, tant de, de président du club et directeur. Et maintenant, euh, ça fait six ans que je suis installé à Ortei-Tsan. Et tu fais quoi maintenant euh, Je travaille dans le piment de Splat. Et la et tu faisais quoi à San Francisco euh, bon c'est un peu euh, un gros mot en ce moment mais j'étais euh, trader d'accord et la qualité de vie c'est pas la même euh, heureusement pour, pour moi la famille euh, rien à voir c'est on, on est mis fois mieux ici Parfait. Hala, beraz, ikusi duzu pizko bat nola izango giren, noski badira deiak, espero ditugu diasporako deiak ere bai, beraz, deitzen aldigu zue susinean pasatzeko, diasporatik deitu berko duzu 00 0 iru iru, bos, bos bederatzi, bos bederatzi, logoi, ogoi tamar. You can call us uh, online to to send a message like last years to have new music example that you us at the 0033559596030 Si quieres también puedes llamarnos por teléfono y para enviarnos un mensaje para hablar porque no que un miembro de tu familia te escucha también y puedes llamar por directo al 003355959 6030. Hala beraz 0 Hala, berazzebe horrekin burua asten dugu gure lehen imankizuna lau hizkuntzetan egin dugu gaur Zortzi gildak zuzenean Euskal Iratietan Euskal Diasporaren imankizuna Euskal Diasporaren aktualitatea aipatuko dugu, Euskal Etxe baten berri Diasporako eguraldia Jokoak egutegia Diasporako eskotarren berri, Euskal Iratietan Ila bete do, azken igandetan arra txeko sortietatik koiki bederatziak ederti arte, errepikazte lenean arra txeko saspiontan. Sorti realdak zuzenean, euskal irratietan. Uh, Gauza bat ere baina inuen aurroita da si, nork duk udeatzen emankizuna, hauen uh, noski euskal irratiak laguntzen galtuizte, baizik eta oren gibilean bada, elkarte bat daitzenena eusk sortzi probintziak egiten kabatekin, dut, ondoan duten emazten dako, eta e, baditu gure, besti bi partai de, bat hernanin eh, dena, eh, deiten dena pelota denda da, interneteko webgune bat, eta denda bat hernanin, nun saltsinituzten pilotatresnak. Eta bestia da eh, Euskal Sortzi. Hala, zer da Euskal Sortzi? Be, begiratu zuek ere bai interneten, euskalzortzi.com zer den. Jaspurako eskotarren berri, Euskal Irratieta. Hala, eta guai pasatuko dugu, guai zebertan uh, gure gai uh, interesgarri batean, hori pasatuko dugu liburu bat, eta ez da liburu, liburu partikulara bat, daitzen dena, Gardeners of Identity, Basque in the San Francisco Bay Area. Hauri da, beraz, eh, San Franciscoko mm, euskal komunitateari buruzko iratzea izan den liburu bat, idazlea daitzen da Pedro Oiarzabal, uh, oso gutzen duzuela, Adelaide eta Robert, no, Robert, you know Pedro? I've met Pedro a couple times, he was a great guy. Yeah, great guy. E Erreiten e er zuen, ezagutzen zuen eta zintzua zela. E, ala, beraz, e liburu hori oso interesgarria gainera zenta explikatzen gaitu pixka bat Estatu batuetako komunitatearen historia. Uh, Asta penetik orain arte, zerango euskaldunek uh, eginduten, han uh, uh, euskara bizitzeko, izkuntzari biziemaeteko ere bai, mena, kultura pertsonalki euskaldun gisa edo euskotar gisa bizitzeko, Uh, Escotar Besala. Robert, uh, could you explain us a little bit uh, what is the this book explain? Uh, Pedro Pedro did a great job. Uh the the the Basque history uh, within the Bay Area is vast. Uh the the communities that I'm familiar with, uh being the Basque club and the Basque cultural center, uh there was history that predated uh our two organizations and Pedro did a lot of research to find out about what the Basque culture was like or what the Basques were doing in San Francisco in the Bay Area. Uh, before our clubs. And, of, of course, he did a, a lot of work focusing on uh, the Basque Club and the Basque Center. Hala, uh, Itzuri uh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. beraz... Itzuriko um, dut, uh, Euskaraz. Beraz, Pedro Iar Zabalek handi bat egin du, uh, Euskal komunitateetan klubak sortu hain nola eta zer uh, giten zen uh, ulertzeko eta esplikatzeko. Eta alako lana oso zaila uh, uh, zail zen benetan ikerketa zailbatzen hori olako zerbait egiteko, taburera eramateko. Hala, eta beraz, uh, Pedro bon, uh, egia bon, guk ezagutzen dugu, gure adineko, yeah. gazte-gaztea da, main, bon, ikertzaile famatua, diasporan, gehenago, gehenetan uh, ipar-ameriketan, baina uh, usteot ere bai ego-ameriketan ere bai orai ezagutua dela. Eta egia erran, bon, beh, nahi genuela azpimarratu, be, bere liburu eta argitaratu zuela eta guai atzimaiten aldu zuela mega dendan erosi erosidut mega hemen baionan eta egeran izi gari interesgarria gainera Robert, I could see your photo in the, in the, in the book You in the book Yes, I am in the book uh, Yeah, thanks for reminding me of that, Benoit You're good at that Bai, badako, Robertan argazki bat uh, liburu horretan, beraz, uh, bere, bere irudia ikusi nahi bat duzu, eh? Ala, beraz, ba, bada berea, bada bere aitarena, azenta bon, uh, Robertan aita ara joan da, eta, anez, eta bon, bere amarekin, ara joan dira, eta bon, Robert anxortu da, badua nahi bat, Philip asirito garradetzen dena, izan dena Euskal Etxearen uh, lehendakari eta, baina, horretara zinen nuke, uh, just... Um, A point: there are three stru structures in uh, San Francisco. There's the Basque Club, Yes, the Basque Center yes. and the BEO. The, the BO is, is a branch of uh, the Basque Cultural Center, but it, it, it focuses more on, on culture. For example, on, at this moment now, they started doing uh, a Basque film series, and they show, uh, film series, uh, different films uh, periodically uh, at the center. Ba, Orduan, uh, San Franciscoan badira euskaletxe desberdinak, beraz, bada euskal kultural zentroa eta euskaletxea. Eta euskal uh, kultur uh, talde horretik, bada adar bat eta adar horrek aurkesten ditu, adibidez, ba, proiektu kulturalak dira gehiago. Mm. Uh, diasporan, guti aurkesten ziren orain hasten da gehiago, gerota gehiagoen, kultura gehiagoa aipatzen eta haiek adibidez momentuan uh, firma proiektioak egiten dituzte. Hmm. Adelaide zu ezagutzen duzu piskauat ere bai Estatu Batuako komu Euskal Komunitatea bai ziketa kebekekoa noski hey. baina Izutilenza izun un byte eta normalizatzen ari dela pizka bat euskal nortasuna diasporan edo iparameriketan gaienetan? Eh uh, iparameriketan no je doute Betty normalisa toan ebasoubay ez dago modelu modelou bat batere hori uh, poliki poliki interneten eta uh, garatzen ari da beren ez da jende guztia joaten interneten eta ez da jende guztia sareetan mm. eta bada eta hori importantea da ta gutxi dakigu herrian. Uh, euskal komunitate guzti-guztiak desberdinak dira, eta bat dituzte zinez berezitasunak. Gure artean oladeitzen gira, ergan dut San Franciscoko bat etortzen denan Monrealera, desberdintasunak ikusten ditu guk Monrealen dugun euskal uh, nortasuna bizitzeko moldean, eta aiek dutenenean. Adibidez, ba, uh, lehendakarien interesaren uh, gisa izaiten alda, ergan dut uh, lehendakari bat, adibidez, uh, Vancouveren musean biziki interesatua balin bada, eta New York ekoa, uh, kantuan haien uh, euskaltzak hainitz geiago garatutako dute uh, kantua eta Vancouverren uh, musa. Andes. Eta horrek azkenean badu dezberdintasun handiak handia sortzen ditu jendaren artean. Eta Euskaletxen artean beraz? Bai, baina aldi berean arreman ona, egan dut mm. bai, dezberdina gira eta hori maite dugu eta bizikiringarriadaz ni nabo, beraz, Ipar Amerikako, Euskaletxen elkartzen hori Federa orida federakuntza, joaten nintzenean, da itzen induten Monreal, nire izena esen gehiagoa dela id, baina nintzinez Monreal eta eta uste dut, be, ala, nik san franciskokoak nire dego go, -go andaba francisco bera txino bera bakersfield eta hola hisendatzen um, gira gura artean bai ai ah, ilien isuneekin bai Andos. robert uh, just a question um how is your mother right now she's wonderful yeah you called her uh not since the last time we were on here maybe she will call us maybe i don't know bai <laughs> <laughs> benoak aldetsitzen Roberti ean uh, bere amatiok deitu zuen, Me joan den uh, orain dela bost urte, uste dut eman kizun batean bere amak deitu zuelako. Uh, Onerat, eta bon, ez nintzen konturatu bere amazela, errantzuan, ah, Robertian familiakoa zira, bai bai bere amanaiz, errantzuan zidan, errantzuan zidan, eta hasi ziren biokel garminzatzen ingelesa zirratian hola, eta piskabat argituan egon nintzen, Hala, eta orta dako piskabat txistetxiki bat egin jena Roberti. Hala, beraz, uh, oai bertan, uh, badugu laster uh, beste gai bat, men momentu kotz? Laiste raibatuko dugun, joko bat. Sortzi geeldeak zuzenean, Euskal Iratietan, Euskal Diasporaren imankizuna, Euskal Diasporaren aktualitatea aipatuko dugu Euskal Etsi baten berri, Diasporako eguraldia, Jokoak eguteia, Diasporako eskotarren berri, Euskal Iratietan. Il avait dit, à ce qu'elle regardait Ana Ratxiko sortir tactique Goitib et de la iratietan. Robert, uh, uh, I'm going to follow with you a little bit uh, still about the book. Sure. Um, what uh, have, you, have you take the time to read this book? Yes. yeah, And what do you think personally about it? Uh, I think it's, it's a wonderful work. Uh, I think Pedro did a, a, a great job of taking all the, the information that was provided to him and uh, trying to balance it out and just doing a good historical record of what has taken place. And as, as someone who's, who was very involved in San Francisco in several clubs, um, this book... Uh, I, I learned a lot of things because Pedro took the time to do a lot of great research and talk to so many more people than I was able to talk to, and he was able to capture all that in this book. Ba, beraz Pedrok uh, bizikilan uh, interesgarria egin du eta uh, berak uh, ongi ezagutzen ditu uh, San Francikoko uh, klubak, eta zer irretazen zen, baina gauza enit ikasi du liburu hori irakurriz, uh, benetan uh, labur, labur bildu, la, ez uh, bai, uh, da, laburra, baina zinez ongi aurkestua da liburua, eta ataldez berdinak eta ongi aurkezten dute. Zaten liburuak egiten duk asik uh, laueun horri, now it will not be taken to the court key it uh... shot john garamendi on could you say who is who john garamendi uh, john garamendi uh, i think he's currently the he was he was the vice governor from california the lieutenant governor that's right uh, he he's someone from uh, southern california a uh, very uh, prominent uh, basque personality yeah and basque roots from markina in viscaya And, uh, in the books, is explaining uh, what his grandfather was saying, that uh, never forget who you are, you're Basque. Egalegin dut, Roberti beraz, nork iratzi zuen beraz lehen itza, lehen partea, zen John Garamendi beraz Kaliforniako izan aden biz gobernoa, eta bera itatzi sortzez markinakoa da Bizkaian, eta bera itatzi ikeran zion In, ez, inoiz es inyo es hans euskaldun bat. Hala beraz uh, beg gaurko politiko batzuk estatu batuetan uh, onartzen dute uh, eien uh, sustraia eta baloratzen dute senta badakigu bai uh, urteroz Jon Garramendi badola uh, euskal San Frantzikoko euskal zentrara. Ilabetuntonai pagai. Semana del Basque, Argentinako euskal H1. Biar da gainera Argentinan ekitaldi bat Bon, ez, ez ikitaldi uh, txikia, baizik eta hilabete osoa e, izanen da ikitaldi hori, normalean da haste bat, mena, aurten da hilabete oso bat, da la Zemana Nacional Basca, Argentina, eta hori, hori uh, beraz, estatu batuetan dutenek, kudeatzen dituzte kartzen dutuzte Euskal Etsikusia, ber gauza bada, Argentinan, eta hor urteroz Euskaletxe batek antolatzen du hori. Horten, egite, egi izanenda Rosarion, eta Rosarion, haorten ospatzen dute eien eun garren urte betetzea. Beraz, bada asko jaiteko horren inguruan ere bai. Eta horretoriko e, dira beraz Argentinako Euskaletxe guziak erran abaitu badirela eun taugoi Euskaletxe Argentinan kasik guti gura bera, gehi elkarteak, zenta argandugun bezala ba, leheno badira Euskaletxeak eta barnean badira aderrak eta badira beste elkarte batzuk, elkarte horiek ez dute Euskaletxe baten izena eta Euskaletxea, adela hitzer da, izaita da, norma bat, afenda... Ba, hori da, Euskaletxea, da, Euskoiagularitzak emaiten duen norma bat, beraz, mm. uh, badira, badira, gauza bat zuen respetatzeko, eta olakotan, haiek dute, hori, norma bezala, izena Euskaletxe maiten, bat dira adibidez monpeliergen Euskaldunak mm. elgartzen direnak, eta haiek ez dute, mm. oino formatu Euskaletxe daiten den hori, baina hala ere egiten mm. dituzte Euskal kulturarako ekitaldiak. Alaberaz. Ba, Naibail madu suet parte hartu, eman eh, kisunetan, zerbait, komenta tu, erran ebe sude familiko bat, eh, stakit californian, argentinan, Xinhinan, Afrika beltzen, zen badira ere bai Afrika belzan, nik baditu batzuk e, bedaitztzen aldiiguzugeita zen diueet zenbakia bost bost bederatzi bost bederatzi hiru logoi hogeita mar. Hala eta beraz segitko dugu ere bai beti ojo Argentinarekin zentan bezala bada asko eraiteko. Aurten uh, jakin dut uh, ohairela bigun bakarik nahi Google ez kantaria aradoa beste bi uh, kantadierikin bai, be, e, euskaletxe horren uh, ospakizuna be, ospa, ospatzeko, urtebetetzea ospatzeko, eta ondotik, eh, jakin berda ere bai, Rosarioan, Argentinan, argentinako euskal nortasuna eh, estatu batu eta desberdina da nortasuna atxikimendu hori eta izan ziladia da nix oa Argentinan, Adelaida? Eh, Maleruzki ez oi no, baina hainit ezagutu ditut eh, euskal, eh, euskal eh, argentinako edo ego ameriketako euskal komunitateko eh, ordezkariak edo pertsonak ambizizirenak eta egia da badela desberdintasun handi bat atxikimendua uste dut denek dugula diaspora guztian Ipar, ego, edo beste kontinenteetan ere. Baina, haien kultura bizitzeko... Uh, haien eguneroko bizia eta kultura bizitzeko modua ez da berdina bat ere. Uh, iduritu zait neri, haien interesa biziki azkaragoa zela uh, adibidez dantzan edo, edo pilotan, edo politikan ere. Uh, hmm. Konparatzen balin baginuen Ipar Amerikako euskaletxekin. Bai, hori da, egan eh, duzun bezala politikan. Eta gero... Eh, Nik eh, zagutzen ditut batzuk, gainera, bon, sortzi provinziak elkarteko kide batzuk Argentinarak dira, beste batzuk uro gainera, agortuko ditugu Rocio Basterra eta Leonat egia zabal, Rocio Basterra Argentinara, euh, bere 8 da, feba, beraz, Argentinako Euskaletxe guzien federakuntzaren lendakaria, eta Leonat egia zabal, beraz, bon, wai, ipar Euskal Herrian, hasten du piskat zagutzen, eta akasi kurteroz, izutzen gaitu Euskal Manamotiko horrek bat du partikulartasun bat ez du Euskara batua ikasi baizik eta bat sena fartarai mintzatzen du eta oso ongi. Hala, beraz, hor, huaizi bertan, nola epatu dugun uh, nahi arroblez entzunen dugu kantuño bat. Gira, eta prezeski Marseian Hor duan jakin behar duzue Marseian Badela e, komunitate bat Euskal komunitate bat Eta ohai dela zenbait urte e, Sortu duzutela pilota kluba bat Deitzen dena Marseian pilota Hor duan Xantza e, ukan duzitzen Joanden haste buruan han nintzen e, Antulatu zutelako txapelketa bat Deitzen zena Open Patriz Erlax, Patriz Erlaks noxen, zen bayonar bat. Ez dakigu euskalduna zenez, baizik eta bazuen e, eusko tarxen dimendua ere. Eta berak e, ara joan zen bizitzeko. Eta bizitzera, eta guai dela bost urte mutiko hori hilda. Eta beraz bere orez, e, sortu zuten beraz pilota txapelketa hori. Eta egun hartan joan den aste buruan baziren berrogoi, Frantzia Osokoko berrogoita bi ekipa a, palantxa txapelketa parte hartzeko. Eta, baziren, uh, noski, uh, Parisekoak bi, uh, bazen Masi, Vilerban, bazen uh, Lionekoak, baziren Tolosakoak, baziren uh, Euskal Herrikoak, uh, bat bakarrik, Mugere, uh, Mugerekoak, eta Bayonatik ne hor. Hor duan, badam bat, hor, badakit pilotari batzuk entzuten digutela, hor, Robert eta Deraid, beraz, uh, Zergaitik, uh, elduden urtean, hor, uh, irailaren, Azken uh, asteetan, hor, uh, ez zintzuten hartua asteetxiki azteci, bat. Egia erran, da mementu oso oso gozoa bada pilotatxapelketa, hor korsikarrak argri-garriak ziren ere bai, korsikarrak gazteak pilotari oso onak. Eta hori da ere bai, eta hor bizitzea gure kultura ere bai nahasketa bat izan da batan, zenta ez dira, ez dira denak euskaldunak, bai den, denak badute euskal sentimendu hori, eta hori etarik partikulariski bi. E, Nahintuzkena horretarazi, bat daitzen dena Stefan Laplaz, bakar bakarrik euskara ikastena di dena, eta gainera usongi. Eta bigarena, daitzen dena Fernando Zabalza beraz, bon, shortsez da nafartara, iruñekoa, manamutiko hori joan da bizitzera marseian ere bai, ben administrazioa asko langile bezala, etxia e, e, e utzi eta urrundu, eta wai ambizitzen dira, beraz, jakin berduzue, marseian, joetan balin basid ezte, wai, e beti eraman zure Palantxa edo Joko Garbia, zenta Joko Garbia nere bai jorazten alda, eta errebotean ere bai, zenta behituzte bifrontoi, kampokoak, mm, errebote plazabat bat dute, eta hori aurkitzen alko duzue marseian lumini, Uh, uh, futbol zelaian ondoan da Marseillako aukso batean eta azken gauza erran merda uzut zerbait hastelen uh, goizian eguna opor eta beraz, lehen aldiko zibiltzeniz Marseillako portuan Eta hor emazte batek erderaz, eh, podera sakarme una foto de miakon la mujer ez da detraz. Eta bere gibilan zegoen emazte bat againasaltzen, eta nahizu emazte horrek nahizuen ni emazte, ah, argazki bat hartzea. Berez agartzen dut argazkia, erakusten diot, erantzuten diot erderaz, eta erantzuna, erantzuna, jo zoi desde vitoria. Eta nik nirean gazte euskeraz, bai bai gazte naiz, eta azken fina ez ne horrezaguten portu hortan eta emazte bai, batekin bakarrik mintzatu naiz, eta zen bakarrik euskeraz, beraz, erraiten du beti, bai Marseien euskeraz mintzatzen aldugula, ere bai. Hala, horrekin or buruetuko dugu, beraz, Marseillako ekitaldia, jakin da az duzu hastezken guzietan ere bai badute, beraz, Fernando <inaudible> si tu veux téléphoner c'est le 05 59 59 60 30 ou Stéphane Laplace hein, si tu veux appeler c'est le 05 59 59 60 30 voilà je vous remercie beaucoup à tout de suite diokoa ubebikoitza, idualdiz, puntu, pelotadenda, puntu, kome esker, euskal pilota baite dugulako. Hala beraz, hor, jaken duzue, gure bigarren partean, hor, eukanen dugu ere baite joko bat, baina, hemen mentu kotz, e, eginen duguna, da, e, musika bat entzunen dugu, Benituren azken zedea Nintzenaz oroitzean Nintzenaz oroitzean Beste bat du Iraganean oroimenaren menaren orain Izanin Zena maite dudan orbaitan, ametxetan besterik ez bada ere. Eta gogoan, naigabetzen didan, bakar mina ez dario niga mik. Ikusira ganetik ez, Ni zein aise naren gandik Beste zerg, nahu ezagutzen, orainak ez beste ezer, nahu ezagutzen. Nede oro imena, era ezta ezer, ta naizena taizan intzen guztiak. Haimbat, amen. Laduz sentitzen Hain bat amets dire Sentitzen izsina izsenaren gandit, paisi. Horainak ez beste ezak Nahuez agutzen Ede horoi menol Beroa ez da ez er, Tana ta izen atai zan intzen guztiak Haim bat tame, dire la du sentitzen einbot amech dire la Dagou Debat Ordouane euh, Nordou téléphone Goulekin Bonjour Stéphane comment vas-tu Ça va bien toi bonsoir Sa Bonsoir Donc on reconnaît bien l'accent marseillais n'est-ce pas Alors dis-moi Stéphane bon je sais que tu ne veux pas parler la ouskala parce que tu, tu estimes que tu ne le parles pas bien Ah là super super super Alors je sais que toi tu es très impliqué justement dans Marseillan Pilota Est-ce que tu en parlerais bien mieux que moi Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît C'est un club qui, qui ronnait depuis exactement 5 ans, parce qu'il n'y avait plus personne au club. Donc on a réussi avec quelques collègues de, de remettre ce club en route, et finalement il a eu succès. Beaucoup de personnes sont venus sincères, un mal de pays, certains, mm. et d'autres par curiosité de, de nous voir jouer dans ce petit morceau de Pays Basque en plein, en plein milieu de... De, des calanques de Marseille. Un plein de, des calanques de Marseille, tout à fait, parce qu'en fait on est on est quoi, le, le fronton, il est à, à un kilomètre de, de, de belles calanques, là Voilà, à peu près un kilomètre, oui. Il fait partie de, des calanques même du site protégé des calanques de Marseille. Oui. Et dis-moi, avec qui est-ce que tu vous encadrez ça Parce que, bon, j'ai parlé tout à l'heure de Fernando Sabalsa. Ah, c'est le maître d'œuvre, oui. C'est le maître d'œuvre, voilà. <rire> c'est le maître d'œuvre. Et après, bon, il y a le président. Oui, Valentin Andréaé, qui... Oh. Oui, vas-y. Qui, qui, qui préside tout ça Oui, qui ça tu peux bien du club aussi et Ouais ouais. Et, et là vous vous nous écoutez depuis Marseille Ouais, j'écoute. J'ai j'attendais l'émission avec un patient. Ça. Ah bon. Ouais, donc euh, c est, c est, et pour l'instant tu en parles quoi Tu comprends tout Tout ce qu'on dit en éuskara, est-ce que tu le comprends Oui, pas mal, pas mal, mais il faudrait que tu parles un peu plus lentement, oui. D'accord. Alors, ouais. je vais juste traduire en deux mots ou Adélaïde va le faire, tiens Adélaïde va traduire euh, ce que tu as dit donc euh, voilà, bah, euh, tu as euh, vu je... cette belle voix quand même ouais, elle est magnifique expliquera <rire> <rire> <rire> <rire> tout d'il y a nola chortousem, beraz orain de la Bosch tourte marxellako, euskal pilota t'aldea, bat zuek érimina euh, soutelako, et abeste bat zuek, kurioche aksilirako egiten euh, e souten, et nola marxellan pilota yo sen, euh, ikusteko aien, euh, cluba beraz euh, kalanken urbil euh, kalanken ere moanda, et Henri Fernando ça tu du coup Mais là tu vois donc en plus on a de très bons traducteurs, n'est-ce pas Magnifique. Voilà, euh, tu crois qu'elle aurait dû venir à l'Open oui, pourquoi pas l'année prochaine. Euh, prochaine. Je, je vais souvent à Marseille en fait parce que j'ai une maman à Ah, bien... <rire> <rire> voilà, donc euh, donc il euh, y a en plus une section, il y a des sections féminines. Nesca, Kadiola, je t'en doutais, elle va être pilotante. Voilà, euh, Stéphane, d'ailleurs, qui c'est chez les filles qui a gagné là, en première série Ce sont les filles de Villeneuve-Loubet, c'est la, la mère et la fille. La mère et la fille. Déti Bordenave et sa fille Chloé, je crois, Napiasse. Voilà. Et donc, tu, je, tu confirmes que de Bayonne, on a vu que le neveu, c'est tout, hein oui, oui, oui, oui le neveu de Patricia Rack, c'est venu, E voilà. et moi-même. Et toi même, oui. Voilà. Et juste une question. Euh, askana aldi, euh, donc euh, askana euh, txeneratori, ba hartuni sur Mogereko Clubac, mailako finala eta gau oxoaz bestein zuten. Besta eta bazuten uh, kamiseta urdina eta biharamunean igande goezian bazuten partida goizeko behatzi hontan eta kanchan beraz isagir dute eta ordina eta azkenean ikusien ni finala ben bazuten nunbait frantziako kolorea ta urdina est à moutura goria donc je disais juste je rappelais juste Stéphane que l'équipe de mouguer avait oui. euh, un maillot bleu mais avait surtout arboré les couleurs de la France puisqu' y avait la nuit blanche qu'ils ont passé ils sont arrivés sur le terrain sur la cancha avec euh, le mouture tout rouge n'est-ce pas Ils ont dû qu croire qu'ils arrivaient avec une bouteille de coca, oui. Je me demande ce qu'il y avait dedans, oui. Voilà, et qu'ils ont surtout gagné la, la, la troisième série. La troisième série, oui. Très, très bon manche, oui. Très, bon. Très bon. Stéphane, je te remercie beaucoup pour ton appel. Au taf, oui, tout à Et puis, tu envoies le bonjour à tout le monde. Je ne pas, Benoît. Millez-quer, hein <rire> Adieu, adieu. Adieu. Alors, maintenant, c'est un déjeuner qui est un déjeuner qui est un déjeuner qui est un Ordean, nahi balin baduzue, deitu, deitzen aldiguzue, zero bost, bost bederatzi, bost bederatzi, irudogoi, ogoita amax. Sortzi reldak zuzenean euskal irratietan, euskal diasporanen mankizuna. Ila betero, asken igardetan arra txeko sortzetatik goitzi bederatziak eta arte, errepika estelenean arra txeko saspiontan. Sortir el daxu senen, euskal irratietan. Ila bete unta nahi pagai? Semana nafer albazka, argentinako euskal astean eta marseyan pilota. Diasporako euskotaren berri, euskal irratietan. Ala eta beraz, naiba limba duzue. Iguri telefonatu, o telefonatu, bat duze, emandizkizuet telezen bakia, bai ziketa, igurzen dizkizuet ere bai e-mail bat, ordoen e-maila da iratia abildua sortzi, sen bakia, sortzi, kabatekin bukaeran, puntu com. Si quieres enviar un mensaje electrónico, puedes enviarnos un correo, un mensaje a este correo electrónico que es iratia, arroba, el 8, provinziak, conuncaalfin.com If you want to send us an email, Robert, was the address? iratia number 8 provinciac.com Bailin bat duzue, deitu, teléfonos, erraiteko, baila suke de bat la familia argentina, nesta tu batuetan, espikatu, nola atxeman dituzun ere bai, senta estenla... da la persona va a ser en el rechazo familia euskaregítico aún, vea la, en egan, explica tú ser yendo su en nola, ve deitu ser o bost, bost bederatzi bost bederatzi, irudogoy o y si quieres también eh, llamarnos para comunicar con nosotros un, testi un testimonio para una situación en la Escuela Vasca, puedes llamar al este número, el 0033 5 5959 6030 Deitu nahi balin batuzue beraz 0022 bost bederatzi bost bederatzi iruro gehi hogeita amaz And if you want to call direct from uh, North America uh, 0033 559 596030 Eta e-maila And for an e-mail you can send it to uh, iratia I -R -R -A -T -I -A, at 8 P-R-O-B-I-N sí que puntocom y si quieres enviar un mensaje electrónico lo puedes enviarlo a esta dirección y ratía número 8 provincia pr o b y nt z y la gastronomía <tose> Ba, nire ikerketa lana, beraz gastronomiari buruz da, eta hainitziatea maite dut, beraz noski bai. Hore epatzen nizut zuriz, eta da, horrein epatuko dugun gaia, da, elduden haste buruan, agosan, bada baskari bat. Robert, could you explain this, what is the Americans' baskaria? Yeah, briefly, the, uh, uh, the Americans' lunch, or... Um, is, is, is It happens once a year, and it's a, organized not by a specific, specific structure, but by private people that just want to get together. And it's typically uh, people that have lived partially of their time in the United States and that have come back here for uh, whatever amount of time, and then they get together to have a lunch. And how do they get in touch between them? Uh, if here to, to organize the lunch uh, via telephone, uh, email, and for the younger generation, Facebook. Beraz, uh, eh, bai nola, nola antolatzen da, hori, uh, eh, afari hori, beraz, Baskaria, ba, baskaria, baskaria. baskaria. beraz, uh, urtero behin egiten da, eta ez da batere instituzio batek antolatzurik, bai zik eta privatuek dute hori uh, antolatzen, eta galdetzen nion, bai nola, beraz, dira elgarzen, eta nola batakite hori bat delan telefonoa, emailak eta gazteen dako beraz Facebook. Facebook. Eta galdera bat rober, orraide lanpaldi hasi duzuela hori egiten baskari hori antulatua edo badaki zure? Did you start uh, a long time ago to organize this kind of meal? Uh, I, I've never taken part in uh, any type of the organiza uh, organization of it. Uh, I've participated in it uh, a few times. Uh, so it, it's a great thing to to to to speak to people um, That, that have spent time in, uh, in, in America. Uh, is it a kind of Basque community inside of a, another Basque community? It's a special club. You, you can tell that the the, the people that, that go to this lunch, even though they're, they're, they're Basques from here, that they have a special bond because they have spent time Uh, in, in the United States or, or North America. Ba important data desberdina, ba we can create a link much more easier maybe because we live in another country. Yeah, Exactly, I think that's what that's what helps bring them together. Mm -hmm. Basatu da helduen asteburuan buruan, urriaren uh, zeian uh, xekatxina, arruzan, hor euskalduna jatetxean, eguerditan. Sortzi geeldaak zuzenean euskal irratietan, euskal diasporaren mankizuna euskal diasporaren aktualitatea aipatuko dugu euskal baten berri diasporako eguraldiak, jokoak, egutegiak diasporako eskotarren berri euskal irratietan. Ila betedo, azken igandetan arra txeko sortze batik koitik begeratziak derti arte E repikazte lenean arra zuzenean euskal irratietan Guk ebe xigitoko dugu orainxe bertan ebe Diasporako ikitaldiak berazerrandugun bezala leheno adelaid bada Argentinako euskal aste naciona lauri Eta aurten ere bai, hor badakigu, bada beste, bai, beste bie ikitali, beste ikitali batzuk, eta prezeski Montrealen badira uste dut, bai, bai. edo Ipar-Ameriketan. Hori da, hor, horrentxe bukatu da, uh, murs txapelketa, kruzeo uh, bat, bai. beraz, hogeitama uh, bors garen mundu txapelketa, uh, Ipar-Amerikako elkarteak, beraz, Nabok federazioak, fanku uh, berren antolatu du, beraz, kanadoko mende -baldean. Eta ideea biziki hori ginala okandute, haien uh, proposamena izan baita, be, uh, itxasontzi batean, Vancouveretik, Alaska raino, hor uh, gainean egitea, murtsapelketa hori. Beraz, horotara, uh, egun da, hogeitama bost pertsona izan dira, hor uh, uh, musean aritzen uh, itsasontzi horren gainean, eta uh, amaika erri alde ziren eta hori. Beraz, ekitaldeainit zer egin dituzte emusean uh, jokatzeaz gain, adibidez, uh, uh, ba, i, uh, izotza uh, mendiak eta bisitatzea, uh, baleak ikustea eta... Biziki ekitaldi polita izan da. Baileak ikusituzte? Bai, bainoski. Zerbait a... horretarazi Zeskia, Euskaldunai horrez? Hori da, bai. Eh? Fain, bon, beste aldean, zen pacifiko aldean orio. hori hor. Hori ba, gisaguziz bai, beste, ganadaren beste puntan zen. Malir Uski kebeketik inohez da joan, beraz nire Euskaletxetik, Euskaldunak ebeketik, Vancouverera, Uh, bi euskaletxe dira bakarrik uh, ipar, Kanadan, baina uh, bizeki hurrongira, baina dira boz mila kilometro bain ongeiago bi euskaletxean artean. Eta deneridekia zen, uh, itxas ontzigainean uh, muztxapelketa hori, baina uh, lagunei eta familiai eta, eta baina hori uh, uh, aski, aski garesti zen ala ere beraz. Uh... Abai, uh, nik batut beste uh, ekitalibat haipatzeko, da... Uh urbilago, Londresen, Londre, London Spanish Film Festivaleko euskal cinemaren, xailaren, estrenailia, da, bon, gauntan, hori eh, da, eta bihar baduzue ere bai Nueva Yorken, hor estatu batuetan, Basque Cultural Exchange New York, etxipare euskal instituzioak antolatua, gero uh, ere bai urriaren batean uh, Madrilen, hor Espainian, euskaletxaren histori brusko, argazki, bilduma, e, egoitzaren, uh, goita uh, uh, dirako ospatzeko, hala. Betty e noia nueva Yorketa orda sobre la gumbata de la directora eh, noe, con Angela Mejias. Ka eta argazkilariaren, geroa eta itxaropena izeneko erakusketa ikusgai euskaletxan. Orda Angela Mejias. Uh, Angela, uh, endayan biciden, enfin, orain ezan peren bicida baina nendaiako argaskilaria da. Eta bebere lehen pausuak diasporan Montrealen eginditu, Pritzeski joan den urtean uh, gure euskaletxaren ama bost urteak ospatu ditugunean, mm. beraz uh, euskal kultur erakundearen laguntzari esker etogara ziginuen Montrealera, eta erakusketa hau aurkeztu zuen uh, gure euskaletxean. Uh, egun horretan guk, nabo beraz, federazioaren bilkura antolatzen ginuen, eta horzoan, ipar amerikako beste euskaletxeko guztiak ziren. Eta egun horretan moldatu ginen, gure guk Montrealen ginituen argazki horiek, New York era bidaia arazteko. Beraz, euskaletxen arteko lotura eta hagemana eta komunikazioa ikusten alda ola, gu kantolatu ginuen uh, erakusketa bat, eta gure helburua eta hori izan zen uh, euskal kultur erakundeari errant geniona, bai, Euska, uh, erakusketa horrek mugitzean nahi dugu. Eta ola, uste dut ongi loortu dugu laurain, joan mm. den urtean edanik erakusketa izan zen, baina behitza dute aurten eta egia da, Kulturaren aldetik New York biziki egi aberatsa dela beraz Bizki konten naiz etala la pasatu baita.tarako. Bada beste euh, gautzi importante bat eta horja e generen da duzut euh, du bii eh, kantatzea euskaraz egen eh, badin badut norbaiten no urte betetzea dela gaur Zoionak eh? so zuri Jean-Michel Bego so Zoionak zuri Jean-Michel Bego oh, nor da Jean-Michel Bego. Jean-Michel, kalakan taldeko musikalari bat da. Eta horiek ere, joan den urtean, gure euskalitzaren urte betetza auspatzeko, eto giziren Montrealera. Usted dut, diasporan eta euskal komunitate batan aian lehen uh, kontzertua izan zela. Oso uh, momentu gozo bat pasaginuen, eta eta berriz beste kontzertu batzu atseman genizkien uh, elduden urte edarako. Normalean aurten izan behar ziren, baina haien programa piskabat okupatu da azken demoraldean. Gau untan hor badute kantaldia Vancouveren eta urriaren bilan Seattleen nipar Ameriketan beraz. Hey. Ari dira piskabator madonadekin munduko itzulia egiten. Nik uh, ezagutu ditut uh, Euskal Herriko artista gisa eta haiek mm. errizibitzeko plazera ukan dut aiek inpiskat Quebec uh, eta inguruak biztatzeko eta biziki sinpleak ziren eta konturatzen naiz beti berdinak direla eta horrek plaza egiten du eta zinez uh, biziki content gida denak uh, hainzat bai Montrealen uh, bai Quebecoan Ke bai pentsatzen dute euskal uh, mundu oso Euguraldia, e, Buenos Airesen, euken dute beraz, e, e, Euria izanen da, eta Amabos grado. E, San Franciscoan, Euguraldi Ederra, e, Nue, Nueva Iorken Amairu grado eta Euriarekin, Gero, Txangaien, Amaika grado eta Euguraldi Ederra, eta Azkenean ere bai, Sidnen, Euguraldi Ederra, Amabi grado. Hala, horrekin buratzen dugu gure emankizuna, gure elduden intzordua Uriaren ogoita sortzean. El euskal irratietan, euskal diasporaren mankizuna Ila betero, azken igardetan arra txeko sortietatik goitzi bederatziak eterdi arte Erepika estelenan arra txeko saspiontan el Euskal irratietan, euskal irratietan